në ardhën mundësia që tashmë ky emision të transmetohet drejt për drejt edhe përmes Youtube-it ku nuk është i limituar numri i atyre që hyjnë, nuk ka ngarkesë dhe Melena Allahu Jelle Wala mund t'na ndihni kudo që jeni pavarësisht vendit. Kjo është një përgjysmë mirë që Melena Allahu Jelle Wala do të vërdhën të jetë inshallah shpresoj kështu edhe me emisionet e tjera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 Në nën tjetër të është dhe një përgzim tjetër, të të dhote që leual në bëft, gjithë mund të kemi përgzime dhe lemet e mira, zakonisht në fillim të misionit, unë paralaj mëraj se sonte do të japim mundësi edhe atyre që ne kanë shkruar në SMS të përgjigjemi. Por, subhanallah, ndodhë që nga telefonat e shumëta, mos të përgjigjimin atë përgjigjemi. Andaj, pjesën e rrëdhruar për ligjerat, gjysmore, ku nuk ka mundësi të bënë inkuadrime me telefonë, sonte kam përgjirë që tjetë realisht, praktikisht, përgjigje në pytit e juaj që ka nërë për mes SMS-it. E pas taj, vërdën rrje dhe e zakonëshme e emisionit. Sonte është kështu, nërsa me lirën e logellevalën, nga ja vë arshme, në të fillim me tema të reja në kuadrën të emisionin tonë që ka thot, që ka thot feja. Nuk po e mësë humbër shumë ko, për fillem e pytin e parë që ka ardhë për mes SMS-it, thëtë ku mund të gjejë surën sejgde latinisht, ose që mund më më dërgu në SMS në këtë numër, bërë një sevapë si me shkun qabë. Fillem e shtë të lezuar e Koranit, latinisht nuk është i lejuar, nga se nuk mund të transkriptohet Korani i shkruar dhe i zbritu në gjunë arabe në gjunë latinë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 asur ensedha ta lexosh latinisht por bën sabër angazho upërpjeku mësoje alfabetin e gjuhës arabë që të kesh mundësi pastaj lërshem këndshëm ta lexosh origjinal Kur'anin mu ashtu sikur që i kishte zbitur Muhammed sallallahu alaihi wasallam mos thua nuk mundem ngasë nëse në qoftë se ankuhosh për ku të ngusht jemi bindur se një njerëz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 Arabishtë të lexosh është e lehtë. Duket pak e vështirë për sillor, por me lenë Allah xhallahu ala nëse mbërritet te Allah xhallahu ala dhe me kiçëllim të sinqert, me lenë Allah Allah xhallahu ala kom të tësu shumë këtë rrugë. Etjetër se si më shkon çap, mos mos boksi krahasime. Thuaj keni shpirtin te Allah, Allah është më i lartë. Sa pagun Allah xhallahu ala që është dor ti. Po të krahasojmë për shembull një shërbim që dikush na e bën, sa të ngjashmë si më shkon çap, nuk e kem kët kompetencë nda e shpesa që nuk nga keqkuptan uh, shikua si ndiruar që nga ka shuar, por duhet të thejmë i këtë për hirtës e vërtetës dhe si këshilë për neve të gjithve që të kemi kujdes kur të skruajmë dhe kur të përmendim uh, shpërblimin që mund të afitojmë për një pun të mirë. Thëtë, uh, Salamu alaikum, alaikum, salam, shonë në ndërthuaj se gjdo na gjyushin nga familja e babës dhe gjyushin nga familja e nanës. Gjithmonë shoh ndërr pozitive, asgjë të keqe, por gjithë gjërat kanë vdekur. Çka kërkohet të bëj sipas ëndërve? Filmezh nuk diçfarë ëndërve që ka parë. E dyta, nuk mirëmun me komentimin e ëndërve, këtë e kam theksuar disa herë edhe në këtë emision në raste të tjera. Mirpo, si këshillë për ju, po them që mund të jetë kjo si një përkujtim nga ana e Allahut për ty që të bësh dua për të tjerë. Pse ju atë domethënë një sadaka në emër të tyre, që Allah xhelahu ala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 dhe deve në kazan, të sa të në kuptim të sa me mbytë, me mbytë, anë e ka mund si që njeriu, edhe si, si pasu e mësyshët, me ugodit, me smunit të randa, Allah unë ruajtë. En kodrë të saj, edhe fëmija, mund të godit nga, nga mësyshët, andaj, duhet që,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 Pandaj largon me kavës. Njeriu kanë mundësi të kumpasurja, kuptoj kët. Njeriu ka nevojë ta shikojë në pasuri, kët e kuptoj. Si jo? Ma s'të dal çfarë do të mënyre? Por jo të jetë e natyrës ekstreme, që për çdo lëvizje, për çdo ndryshim, për çdo gjë në pasuri, në pasuri. Kjo është e tepërt, dhe mund të shonë në smundje fatkeqësisht. Që njeriu pastaj edhe kusikohet në pasuri. Dën rrug, thotë, mos vallse ku pa diçka mirë. Shejtoni bën vës tan rrugës ku ato që të shkan rrinë i ngushtuar ku muzi sheton thotë shikon kët pjesë që haru me qyrimir këtu e ke diçka ne shaj dhe vazhdimisht bën me duar shto ves të lëviz duke mendoseni më ka diçka a ne është rrezikshme se në ju bëhet vezë pastaj me vezë vezë të rrezikshme që e komplekson këto që të shkan andaj rrua ju dhe largon nga gësmunja duke mos e ndon para pasyrës mos rri fillim do të ishte e pakufshtir por lufto kundër tivësi që ta ruash veten për të ardhmën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 për mund tjetë të dhërmë shumë ma i madhe Allah, Allah në rritë të goditit me smunja shumë ma të rronë. Besat një që këtu me thonë, me e pengu njërën mu falë. Kjo është një nga kribet matë më dhatë mundshme që du kush mund një po. Kësu ka që një bu gjahli, armiku ma i madhe Allah I të zë gjahli. I cilëri të nëtonë dhe të pengonë të Muhamedin sallë Allah së mga namazi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 e di se Allah u Gjellewala i shpërblen ata në qofë se e përkrojnë, me gjithat, gjithat këtu i shpërfilin, dhe pënguin vazin nga namazi, edhe nuk falin vetë. Kjo rështë gjithesme. Ndaj, ti më së ndin fajtore për asë dhe që ndodhë, në qofë se nuk ke fajt tjetër përreth se falin shëpëton. Një musliman që falë pes ku namaz, dhe në gjyëti, a leot me vrat derë negre, pas taj me shqitë. Jo nuk leot, nga se derë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 Nëse ka kajrë nga kjo martes me lejën e laqën lewale. E faktë që të përnë vezvese, ka mundësi në ku pa e bazënë këtë vez? A ka në i bazë të saktume apo veç të karë vezvese? Dhe mësë uber me këtu vezvese, por meru me gjendin faktike që ka djali, gjendin fetarë dhe gjendin morale, në që se këtu i ka regullë atërë, mësë të pengojnë vezet e tjera nga, nga pranimi i kësoj fejese.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 Të kryshtarë, pasojnë pegamberën Isaon dhe besojnë në Allahun. Me gjithë dëvijimet që janë këtë drejtim, mirë po për korejshtë e mejkës, kanë qenë uh, kanë qenë uh, i tharë të fese libret, i tharë të pegamberit. Andaj, i kanë thënë mëslimanën mejkë, shikani, ata që adhërojnë idhull, ata fitojnë. Dërsa ta që uh, ndjekin pegamber, ata humben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 për të reguar se, e lukitabit, pasu të libët, të kryshterat, edhe pse, edhe pse, libët të një ka pësuar shtrebrime, dhe në besim të të të nuk janë të pasër, në monetizm të pasër, për shkak se e ndërtojnë, besim në të të në trinitet, me gjithat, pak një lidhje që e kanë pasë me pegamberin, Isin Aleyhissam, pak një lidhje që e kanë me libët të shendë, Allahu ju kanë dhimuarë,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 është një vërësim negativ i tepëruar. Nuk ka nevoj të paradjykojme dherin këtë mos, edhe kësha pa dhe shiqe në të ardhën mos në paradjykojni, se nuk i lezojnë pytët e ju e. Nuk ma mërmenë që kënë i bërë pytën dhe një herë e që nuk jemi përgjigjër. Andaj përgjigjemi për aqë sa so dim. Për aqë që nuk e dim, nuk na vijë e top të, të thejmë nuk e dim. Më mirë të thejmë nuk e dim, se sa të s Thëtë, hojgjënëruar, jam uh, e martuar që njëzëdët vjetë, a kam gjuna me marrë një fëmi me rritë. Kjo është një sprovë që Allah Gjalli Leval të ka sprovu me te, bënë sabër, dhe mundohë me marrë shkaqë të duhëra, të lihuara fëtëreshtë për me, të entu për me pasë të mi. Na në tjetër të kjetë dëshirë me marrë një fëmi me rritë, nuk prishë për me rritë të mi. Mirë, pa, po, duhet me pasë kujdesë,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 me e pyt regulat që mos të bësh në një shkele eventual në këtë drejtima. Edhe pytja e fund nga se ka lej koha e rëzua për legjeratën thëtë e kam një vajzë unë bulu, i falë 5 vakë namazë nuk nga do neve prindve ka frikë, nuk mund me flajta. Ka mund si është e prejkun për i gjenve nga sektuajnë nuk është e mund shme vajza mos me do është prind. Së mundje ka të çush ko mund si fmija, mos e dosh prindet. Ose prindet mos e dosh fmijën, kështemunds me kjo. Kjo nuk ka mundësi më ndodh. Përveç se si i pasojë ndoshta ndonjë problem të caktuar, smundje, preken nga ana e shejtanëve. Andaj mirën mi bo rukje me Këtun Kur'an, e çu do një hoj sikurse ka përmërvëdhë më i bo rukje, me dinë Allahu xhallojtë i kalon edhe kthehet në gjendjen normale. Shikojëruar këtu ishin pyetjet që pa të mundsi më i lezu nga sëmësi kësaj natë dhe toast për, për të parë për të parë çfarë ta mundi më i dhon në lidhje me pyjet e juaja. Kto po e bëmë një shkputë të zakontshme për të rikthyer pastaj përsëri në pjesën e dytë të emisionit ku pastaj fillojnë inkuadrimet e juaja përmes telefonit. Andaj në ndesh ne pas kësaj pauze Allahu xhallahu është përlift.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 O, i këmë tri pëtje për hoxën Pytja parë është Do më thonë që farme në dimitë këne A së në në më bëhme të bukën Po, oh. pëtja tjetër Pytja dytë është Oren që vendosim në dore A dhëtë vendosim në dore në djasa do A dhëtë majten Ma shumë është e preferush me dore djasa A dhëtë majten dhe pëtja e tretë është në, në televizor është Do më thonë në kanal Me amë Do më thonë jan Uh, praktikus dërrund uh, me të ebit Hanefi Dhe mirë po e kum vrejt që dhe qëka dhe më thon Nuk e kam besimi në bashkën regullë Në bashkën akitin bejgurë të nëherët Hanefi të kanal Dërrundon është kanal Angliel Hanefi të kanal Hanefi të kanal të i rët E në qartë po? E qartë, e qartë ola, çart. e qartë E qartë Selan e kum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 por pozunimi i ti tij me kriminalin dhe diktatorin Bashar al-Assad dhe përkrahja e tij në vrasjen e popullit padyshim se kët kët po tha dietar e ka degraduar në shkallën më të ulët të mundshme. Andaj në fillim as kush nuk ka pasur si mësimë e kuptu pse po e bën kët shmicese kanë komentuar në hinë presionit të dhunës. Mirë, po kanë dezertuar dhe janë larguar nga asiti njerëz që si kanë qenë shumë ofertina, gjeneral të mbllaje, madje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 deklarat të fundi që dulë dhe tha se luftartë që mbron e mbroni se ditë i nxani ashabëve të pegamele të sanë, kjo menej se ka te kalu i gjithë dhe kufi, apëtëm. Andaj zotë i uzoftë dhe menej se me këtë e ka përmbyll kapitlën e gjithë respektin dhe i ti, apëtëm. E ka përmbyll kapitlën e mundësin e gjithë respektin dhe i ti, andaj të hamna që ulemat ton të gjithë jam pëlsru në anë tjetër edhe ata mërana siris pa ata jas eh uh, buti mbetet një hoj i esedet dhe letmër esedi fetva poitina nuk kem nevojna për të. Me keqore po e them kët, më po diniu që me vërtet pa ndjenja dalnë dhe deklaron se urtar që dhunojnë, vrojn fëmijë gra, i ngjajn gjeneratës më të mirë muslimanëve ashabve. Vallahi kjo është një pavtursi e skajshme, po me keqore po e them, por kjo është një pavtursi e skajshme. Andaj Kjo është kamëndaj për to dhe shumë tjera të tjera më ndajnë për to, por nuk po duam më dhunu fatkeqësisht shikuesit tanë me këto deklarata nga se hamdola që nuk ka nevojë për të, as nuk qarkullon ndaj mendimit të in mesin e muslimanëve me këtu. Muslimanët janë rahat për mendimet e tij, kështu që nuk kanë nevojë edhe më humkoan më tepër për këtë një japton. Orencën durmë bajt, pejgamber soni qosa ka ditë në Aishë radhiyallahu anha, do të thonë gjërat që është surbyer me to, gjërat e mira gjithmonë i ka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 Por ti puta më e preferuar, un mendoj se më e preferuar është të bartë dorën djath, e djatht Allahu i mëshmirë. Nëse për këtë kanali nuk e di valla këtë kanal çka hart, as çka të transmeton të, është më radh. Nëse ju transmeton fikun në hanefi. Nëse transmeton fikun në hanefi është i mirë. Nëse jam muslimanë fikun hanefi si duhet, është i mirë. Por çka ka atë trënkët nuk di vallaj. Nuk di nuk e kam pa po kur, andaj nuk më vërsu as pozitivisht, as negativisht apo. Kemi telefonat Salaamu alaikum Aleykum u salamu alaikum Deftëta me ditë qëfar gjënori eko përseni qëllë eku vëgjash duke një pyjt dhe e aji bësë edhe me shokën e ti ose me nëjë kanë ti hitër edhe qëfar gjënori eko me dje modi ta ta dhe shumë salaamu alaikum Aleykum u salamu alaikum Pekamërës më ka thonë në qovës e si thuash shokët të tënd në gjemi o lë imamu je khtubë dorsë imamit është duke marrë hutbën i thua shokut tët hesht do të shoku flet ti thua vetë hesht me guj i thua hesht thot fakat lëgout ti e bëmë mkatë e shfata meon yusuf flet bësh ti nevojë ditë kur më thua hesht te kusaj gjuna gjuna ma e madhe boll edhe nganjë nuk dut më vit sa gjunoj mjafton që ti gjuna ulla mjafton që ti gjuna sa është allahu edin sa dëna me allah por tani nuk e di sa humpi se vao për një nuk e di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 Një afton që ka thonë pegamerësëm, ajë që në zemrët i ka një kokër me një madhësia nuk hinë gjenet, afton. A në që ka me një madhësia, ka më pitë pegamerësëm, ka o me një madhësia i ka dy problemi kryesore, apo i ka uh, dy karakteristika themelore. E para është, batru l'hakë, o gëmë të nësë. Refuzimi të vërtetës, afton. Dikush e mësënë, te bëmë mësënë mu. Kër e kuonë te i vogë do që pranojnë vërtetë nga njerëz që ndoshta më të vëgël se ai me moshë, me dije, me pozitë, me pasuri se merpit hynë. Se merpit tipom ka të zëmuar. Ai det dje u konkursu tash më ka të zëmuar mendje madh. Refuzimi i vërtetës është ai më ndëmasisë Allahu e narut. Dhe gạmtu nas në ndërmimi dhe përbuzja e njerëzve Allahu e narut. Me ndërmu njerëz në baza për shemb materiale, sociale, ekonomike, familjore të priordhes të pamjes ekstreme radh mendëshmu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 Ti, ti faj nuk është, unës përdu me thonë kur gjohë, kë është keq ardhje shumë, në vjenë shumë keqë për këtë që pëndodhë, në qofë se djallu e të nëndëgjen, edhe merë pëjneve, për shemblë kshila, më në që i kënë edhon kshila të mi aftushme, që aj me të respektu, me të thirë, edhe me të nëru, mi për nuk është në dorën të orën, Allah hë të ndih muftë, Allah h Selam aleikum. Aleikum, selamat Allah. Hosh, desha, gjypytje një banë që se ka mundësi. Po, falë Allah. Pyytje e me të porë, është dëmonë, si ka mundësi që Allah o së përgjithon njëzë e besojnë, Allah unë, mm -hmm. ditën e gjykimit, po dhe më thonë nuk jenë besimtarë. Prapë nuk jenë besimtarë. Qysh nuk jenë besimtarë Allah? Domthonë bes, besojnë në ditën e mohon, ditën domthonë besojnë në Allah ditën e gjykimit, por ata prap domonë nuk janë besimtarë. Ah, çuish, Allahu thot për ta kështu, po? Po, po, po, oj. Po, po, po, po e qartë, e qartë, po? Po, po, po, po, qart, qart, po? po. Edhe pyetja e dytë, domthonë si ka mundësi që me dallohet domthonë munafiku në, në botë shkafit? Po e qartë, e qartë. Si mund dallohet domthonë? E qartë. Allahu subhanehu ve sellemulej. Ammet yolam. Fillimisht Allahu thot: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wabil yawil akhir wama hum bimumin. Yukhadi'un Allahu walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusuhum." Allahu thot ka pe njerve, te thon ataralisht nuk besojnë Allahun, ataralisht nuk besojnë te gjikimit, po ata thon shtirën kështu para njerve. Senab esem Allahun dhe besum din e xhikit. Per Allah thot realisht ai qi i njeh zemrat e tyre, ai qi e din çka ka konzerrat e tyre, thot ata nuk kan besuar. Ka qysh ko mundsi me bëv vepra te cilla te dyta te ulta, shkatrime me bon tok me luftu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, edhe në fund me on e besoi Allah dhe pejgamberin. Kta gënjeshtar. Allahu thot kta gënjein nga se you khadiun Allah. Kta munduon në këtë mënyrë edhe Allahu na mashtru. Po ta din se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 Dhe si pasoj e dopsi se këti besime a i bëm vepra që e reshtojnë në radhët e mënafikve. Mohamed si më ka thonë, katër gjera kush i ka, është dyftërsh. Dhe mënë, kër fletë ranë, kër prëmëtanë mashtë ranë. A i ka njerë njerë me, me prëmtu, mështë më mundë me zbatu këtë këtë të të të të tërë. Por zanat e ka, si të prëmëtanë, dhije që i ka me të rajtë. Kër mërë diqëka e manetë, se këthenë mu. Edhe k Alzmiru për një fjalë të vogël, pastaj bën luftë, luftë, luftë derisa të shkatërron armikun e tij. Kjo munafik është, kjo dëftërsia. Në kushtin e koncordhëlsisë është munafik. Sa ka pjesë nga këto, aq ka pjesë nga dëftërsia. Allah narud nga Kemi duke na ruaj nga gjësimi i keqë. Kimë telefonat? Ashtu që do të thoj, na falni, duke pritur, por inshallah i përmundsia më i ngatur edhe herën, edhe herën tjetër. Kimë të flas tjetër, menjherë duke pritur. Unane. Selam aleykum. Aleikum salam sala. Poze sa më thaponi pyetje. Po faloh Allah. Na jeta Kur'anore. Aproksimam la monto, kështu, më shaham disa numra të pun, pasat 100. Po më dit çfarë kuptimi të monto kë. E qartë, e qartë llos sallallahu alejkum amiyatul alejkum salam sallallahu uh, allah juallahu that nehnu khalaqnakum li-yukrimu ne wariyu inna nahnu nazalna dhikra nekem zbrit per kujtuse ne thata kjo nuk është për treguar shumsen e pjesëmarrësve në këtë punë nga se ka 100 pjesëmarrës me Allah as kush grim por kjo shpreh ne përdoret për, për madhërim te allah juallahu sikur se ti i thu di kujt ju jo,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 të do të thash për madhërem dhe madhështi e jo për të reguar se dikush ka qenë pjesëmarsht ma lone këtë punë. Kemi telefonat? Tak. Porna? Salam alaikum hëq. Alaikum salam wa rahmatullahi. Një pyqje, e këmë gjithë vëlletën që 5 vjetë e dhe i të foli 5 kërë, na mazë dhe në asidë e foli e ku po ashtë për fërën e këmë gjithë për për për e dhe në? Po? ëve liçje kanë ufol tas po bëna mas ti po di ti s'kamoj mësti më fol po po qartë qartë a qart. se ndalem hoods aleikum salam rahmetullah naat an-amir naat an-amir naat an-amir ah uh, fillimisht fakti që mbruçe pas jetë dhe fillom dhe i fal për as votë hamla kjo është një një hap shumë i guximshëm që e ke marr dhe një pushim më mirë që e duhet bërë nda Elisa Langeleola që të nëfërson në rrugë në ti. Ato që ka thuj njerëzë botë me pare, ne kemi sërruj këtë disë are se nuk kanë njeri në fëtyrë tukë që mbulot me pare. Në këtë ko që nje e tojmë, ku mbulesa, zakonisht, njerëzë din me, me përqesh, je kufizume në disa punë sa këtume, kështë e kufizume vetën për dëponë. Në duhetem që kjo është aqë e ollë, aqë banale kjo, kjo, kjo, kjo, kjo shpifje,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 Te jua të fë, as sinqeriteti për Allahu tazu xhel. Mos më u marr me çështje, mos u shqetëso, sa, sa më shumë të jem për ty, ti e din që nuk ke ashtu. Allahu të shpërblym për to, që po të akuzoj dhe po më sabër andaj mos u nidën keç për këtë çështje. Sepërket vajza që është falë Allahi këso më keq, që e kalon namazin, mirë, por ti më do më i ful, më do më afru, me siguri shoqënia e, e këqe ka diku. Mundon më gjetni shoqëni mirë, më këshillu, më shoqëto me, me, me motra të mira muslimane.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 e ka prur namazin dhe ka prur saht dy besh namazi. Pra më nisë me xhilla, me fjalë të mira, më afru, më komuniko me kush nëse ka ndonjë problem, ia zihet problemin, më bë doâ, inshallah në këtë mënyrë besoj që do Zoti largojë këtë problem dhe fillojmë u fal Allahu azhuf. Kemi telefonat? Ala? Ora nga? Selam aleikum hojënes. Aleikum selam tullah. Kom knasin, yemin do si uve elhamdullilah, si u kiena e roji siphot 14 si Juve si Xhamartir që stan tabu në pyjet po na shtat e të prerë po besoa qi kur pengoj TV ne dhe tingoj vëzdhret ton Juve tonaj shegu fjalën e Allahut çdo ditë ne qetësonë zemrën Allahu ju shpërblet mëran më të mirë të mundshme amin teoloj shpërblet stan shtat te te 3 tim un po si korrupsion si vakosova maslute ka desh Allahu ju ka dhëm dhje e të ma i qëtësën i shpirë të të njërën më të njërë të mëndshme. Tashdisht të më të avoni pytje, ho, gjenes jam në gjusë jote i regullt, se dhja jote, ose shtegit, uh, diqka do ka njëherë do vese, ose do senë në këmlojnë rahatsin në masin jetë përveçme, senë që se këm posë për para,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 që ka besim në zemrën e ti, besim në Allah në Zogjel. Njëdo musliman, që i kun obligimin dhe Allah Zogjel le vola, kjo njërë është i shtrajt, kjo njërë në mbërëndin t'i ka margaritar, nda një cub, një hajn, si shetani, të në tonë me vjell, të në tonë me e prishat bukuri, por a nuk ka mundësi me bo që ka të donaj, nuk ka mundësi me në është që cu që është donaj, të gjitha atë veprimtaritë,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 mundot me dhe viju, i ka po vezvej se ademi të ali hisam, përmënzirë për gjenet e tjerë, jo kështë të më rrallë. Në fillim është kuptaj e se rdiqka normale, dhe nuk është i e zakonshme, dhe kuptaj e se hajni për dëmë me ta vjedhë ato që e kima të miret. Mësëja leja, i njëraja vlajnë në rumë, mësëmë mërë me ta. Kemi një telefonat e në kuadrujnë, pasaj vazhdoj, urnëni? Në në në në në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 Kam e shpëliu Allahu për kët. Andaj e para kuptoi normal, e dyta injoroi, e treta di që s'është pjesë e jotja, e katërta lutet Allah me ta, ta heq. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Këto, sura an-nas, min sharril waswasil khannas. Ruajmo Zot, ti që je Zoti i njerëzve, ti që i ja druar i njerëzve, mbroj ai nga vezveset e shejtanit mallkum. Içeli kur përmendet emri i Allahut, zbraoptsa të, të, të largohat dhe kërkon ndihmën e Allahut azhajal dhe mendon që me këtu me linë Allahu xhallahu ala e largosh. Edhe ja po përmendi për fond, sa din vesë pa shqetësuese bën ibadet. Çufa le durëqate. Ja pse doko. Përgjigju praktikisht shejtanit për reagimin e përagimin për të ndaj vesvesave. Ai pse po të më vesvesa? Më tërku nga namazi. Përgjigju praktikisht se jo chimësh forzat, po pas si pasojë kësaj vesvese që më ke ngacmbu, Çe prijem dy reçate për Allah. Pastaj, çe po pë, do sa do ak fukarave. Kur e sheh shejtani se ai po të bën vështë, ti po buresh dhe bën devocion i lan vësht. Dhe kjo ka ndodhur vallahi, ka ndodhur. Ka kaluaj në strategji tjetër se ka bordon më kët. Ka sa ai bën vësht me dobësu. Kur ti forcosh më tepër i përgjigjesh praktikisht se çeso po malen shën vështësia jote, melen Allahu dhe uaj ka lënë në punë tjetër gase nuk dëm të pajtë devocion.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 Selam Aleikum. Aleikum Salam, Artullam. Selam Aleikum. Allah e ndërhoft, i kom dy pitje. Ur në Allah. I kom dy pitje. A ban, fatkesisht ku një vlautja din një vestkesh, a ban me bëjkutu tërsesht për një vestkesh, kuraj ka pa. dhe pun të mira shumë. Pa. Kjo pythja parë dhe pythja dytë, ato grad që i falin, po shamin nuk e qesin, a ban, pak me, që i thojnë me trep, me shtime që i qamin. Pa. Allah i shumë lehë. Andaj të është jetë të vërre dhe nuk e dimë si është. Pra me thonë jetojnë, kështot, na nuk e dimë si jetojnë. Nga sa është për neve botë e fshëhtë. Po ne e dimë se si jetojnë, se Allah Gjellona ka lemrujnë, se është jetë. Diso detale i dimë. Por për e, realitetin e, e sa i botë nuk dimë. Na dimë se, për shambull, ai që ka qenë punë mirë. Ai që ka bëve për të mirë i zjerohet varë i së shesyni, më në gjesë dhe mbrëm me e shën vende vetë në gjennet, i vjen një shak në varë, një kries, thot, kush jetë ti në këtë formë kach të bukur, me këtë shoqrim kach të mirë, që po më ngëzën këtë natë vetë muarë. Thot, unë jam vejë prajot e mirë. Allahu gjëllë u ala më kasil në formën e njëllët me të shoqnu ty, nga se këtë që mburë i mirë, këtë që ngru e mirë. Po, kë Përdoj të tjerve që kanë qenë punë keq, ingushtot varë e ashtë tepër, dhe, so dhe në të masë dikujt mund të ingushtot varë e, sa so që brit të futë të njëran të të të tërën, Allah unë arrujt. Pas të të i prezentohet gjëhnemi, më në Pastaj, gjihnemi, gjesë dhe mbërëmi, këtu e ki venin, këtu ki mu djegë, dhe i vjen një person në më pamin më të keqet mundshme, një shok shumë i keq, shumë, shumë, Çishka kton shqetësime, shkakton, domethënë ne veri, stres, kushet i të çim kët nat, kët kët vend me telashët e mia, me galtë mia, ajo më ashtu, telashën më tepër. Thotë unë jam puna jote e keqe. Ke buqëç, çka kejet, keç. Po këtë dim nga ajo botë. E dim se posa të bim në varr, do të dim me lekët më na pyet, tri pyetje. Kush është zoti yt, cila ka qenë fjaja jote dhe kët nini që kimi dërguar te kuj kush është ky për Muhammedin sallallahu alajhi Por do të thotë ti automat mua nuk din për ato. Po ato që a din e dinë na shohin, jo, nuk din ata për ne, as nuk na shohin ata neve. Ata din kur na të bëjm dua për ta, i lemëron meleku i caktum se filoni po bën dua për ty, filoni ka kërku falet e Allahut për ty, filoni ka von sadak për ty, këtë din. Por ata nuk kanë lindë fare me këtë bot, dhe botë dhe ata që kanë bukurinë tyre nuk din për ne asgjë. Sot pyetse që na telefonoi, tha bojkoto ti me bojkotoni vllahum se për një ves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 Ne duhet me e kshilu, me net offer ti, jo me bojkotu me anon shëtanë dhe shësit keqe. Për vetë se me një rastë, në qofë se e dim se bojkoti nga ona jonë mund të shërben si një presjan pozitiv, që a e me hek dur nga i vest, lejot me bojkotu. Lejot me bojkotu për shkak të qëlimit, jo për shkak të bojkotit. Por në qofë se ne bojkotuim dhe a i hithnot me një vedhma shumë, dhe pas e rezikot me shku me shësit keqe, atë e nuk e bojkotuim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 pak presion me bu presion po them këtu verbal me fjalë ngjë të mu pse s'penjet mu nuk kam marrë Allah të ka obliguar të bële piftal pesë vaktet ka pak ka pak kështu një presion po lejohet ka pak pse jo mi po ka thosë se po të bëu punë të keqe mi ka thosë se ti po shambull kanere njerë për për për, për ne veprim të keq nisi leo jo korrekte që dikush e bën për ballti pa këndron çerr pak me sjellje Ollë më fjalë ka thënë që s'kam i kënaqur me kët. Ai fjalë më kurzikur ditë për të shkil fjalën Allahu azhjel. Obligimi që lë ka obliguar shkil. Do të ka pak më godut që do të napohet në ohës me na vjen mira, voilà nuk mundam më koni disponum kur shfaqësi më shamia, ka pak throras në çofse thash, çofse ky presion sjell zotë pozitive. Për mëyshe, duhet të mos sjell mirë bot me bosabr edhe me e thirr deri sa ti për urdhë të Allahu xhëlal xelal. Kemë një telefonat Allah, selamat reka. Aleikum, aleikum selamat. U është do është të më ta bon në pytje, jem të rote katërveqër, fol në atë që qëtë tri vjetë njëmon. në gjëmonë. Në mështë të foli, ja ku më njështë mi fol 5 voqët në mëjë detë. Masha Allah, po? Se ja ku më njështë, ku më njështë probleme, ku më gjithë hajë malinë në rja stangë. Po? Në një shtangë dhe me omrena, E kumë qute më lasë mame që gjami janë të rishtim të komuna këtë. A i ka zbej këtash. Po? E fa veç për zi e tërë thë atë kanë shkruet. Po? E kumë qëtë dhe në zi dhe në nga bërë gjesh me kësit mëve. Dhe ato e kumë quta veç është. Ka bova kje më shku me forë sa bojnë gjami më kanë në rukë, si të më kanë shku për pjetë. Po? Po? Nuk pajshash, më isha me ur krytë me qërë të pushtë më ka E kam gacsmujn, kam problem me familjarë, kam kaçafyçje me familje, s'kam kush e sugjeru me shkurteni si çifrin në ruke që bën me kurën di konteneri im se Aje shku dikun me me kurën kurrë sikon. Jo, s'kam shkuar, u ke skuambau veç kum ka. Po, qart. e qartë, inshallah t'artë apo përgjithë inshallah. E kam probleme, kam shpirt, më fun, erë zonë kur thirr një farë emocioni të madh e kam për gomgacsmujn. Po kam probleme. Po kuptoj, po kuptoj. Është çort. Familja më ka probleme me. E qart, e Nërgjot, e qartë, e qartë, është çort, çort. Do të më fnit një më i vit. Është çort, çort, e kuptoj shumë vërtet. Themelës ajo që është për mëne se siko funionoj fal pesë vaktin në këtë shfaqj probleme, në këtë shfaqj problemet për shkak të që funionoj fal pesë vaktë. Por namazi ka qitë s'është realisht burimi i ne probleme, vërtet. Shikoj dobitë namazit Si kemë fëllu më u falë me herë, shë i tante në aktivizu. Edhe është shfaqë realishtë se ti ki problem. Ti ki pas probleme dhe ma herët. Mirë, po, si ke di, si por si ke ditë si ki probleme. Por si kemë fëllu më u falë, ke prit një jetë matë mirë, ke prit një lumë të ri, ke prit një rahatëti, dhe ka fëllu tashë mushtu dhe matë e përshqetsimit. Do me të i ke provoku ata që të kanë shqetsu kohë me parë. Andaj, kjo është një ndikim pozitiv i namazë, të vë Absolut, shëson ka pakëzonin të kopën e mëqyrë. Lufto. Shkofalu, dëgjojë e zonin, dëgjoj Kur'an. Lufto kundër gjësëmune, Melena Allah xhelleu ka mëshpartalluaven. Ësaj përkët, domethën, s'aj përkët ku më shku, mund është te regjia inshallah, pas e mësuen, më mor numrin e telefonit të dikujt nga Agjëllar të besueshëm, më shku më Ulemru Tay dhe më filloi me, me terapijë shpesë me Melen me Allah xhelleu ala që do të përfundon më shërimën tënd inshallah. Kimë të. telefonat? السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هajo deshta ni fiqe ne bon Onao por ademi me alselam po e ju e kam mësu iblisi me hangura te po po e deshta me posa kam aukonjena tatini po po akon dikim iblisi lenet e çartu e çartu Dhe ta unë kam e të shumë në atë në krizit e ishtë të medishtë të të të të qalëzojmë, inshë allah, abedhë në lafëtëm. Ok, Allah ishë u lefëtë. Amin, atiulloh. Allah e përmen në Qur'an, se Adejmë a.s. ka qenë gjennet, kështëtë Allah e përmen. Allah më thotë, ne i thamë Adejmët, fotën gjennet. Cëllin është ta gjennet, në nuk e dimë. Mirë po, kër përmen e të gjennet, në si musliman, ku në është ka menja? të gjenetit e ahiretit, që tjena vej është këmbenja. Edhepse në kuptimin gjysuar, fjallat gjenë në në kuptan kopsht i bukur. Ma dhe, kopsht i rëthuar me, drojnë që e kanë buluar pamin e mërëndshme të kopsht, nga bukuria ma dhe që e ka. Shumitës e djetare i mëndojnë, se Ademi ka qenë në gjenetin e ahiretit. Mirë po, atëherë e gjeneti, kër Allah Gjellar e ka fut Ademi në zëmë,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 i kapon gjenat i ka bër çjutja. Ne kë më kuptoj se s't fut gjenat iblise, po ai ka bër çjutën ka largaftë. Megjithatë, kjo nuk kanë ndikef mall, a është futa pi larg, do nuk e dim këtë çështje. E rëndësishme është të kuptojmë çka kanë thënë matutja, atë që thallon. Allahu na përmend këtë tregim jo për të na futur në një dilemë, a u kono şeytonim rana a pariaht ademi që siljetikon. Kjo që s'është shumë e rëndësitë në fundit. Më rëndësishme kuptu se atë knaci at gëzim, at disponim, at lumturi që e ka gëzuar baba Jon Ade Nelson, kush e ka prish iblisi. Andaj ai është burimi i shqetësimeve tona, vështirëmimeve tona, ai është burimi i dëshpërimeve tona, zhgënimeve tona, mospaithëtimëve tona, gjithmonë kur na prish disponimi, kur kur kemi nervoz, të stresuar, depresionuar, të të të shqetësuar, gjithmonë burimi i kësoj të şeytanit. Kë duhet më dita piksoj? Kë është burancimi e kuptou. Dhe e dytë më kuptou se ai që do të më shkon në xhennet dot menjih rrugën e Allahut e më kundërshtu rrugën e shejtanit, gja se nuk ka mundsi me i bë punë të shejtanit e, e me më shkon në xhenet. Ktu msimë do të më nxjidh pikë kësaj pune. Ktu ja msimë që duhet na më nxjidh nga kjo ngjarje. Pastaj ja ukon xhenën tokë, ku ku xhenet, kto qëra ekon me rancë shumë për madhe, në për të mëdha, Allah na ka kthon e ku fut në xhenet Adn edhe çarsu hesapi. Po kanë Allah kët punt hapur që na mos më marr me, me, me ato çështje shumë, andaj ato që Allah gjen e ka përgjithsu, të lëm të përgjithsuar pa të nëtu më hi në detalët të saktuarë nga se nuk nabën do një ndërë të madhë me dit. Po, mire me dit, e ulema të e kanë spjegu, dhe u në spjeguva, apo që ka qenë në gjenetin e ahiretet, u kanë mi besimtarët. I po, ka qenë një sprovë, Allah e ka futë ademi në samë atje, për në të reguar njëve se, që farë mësime duhet në mendirë nga kje që ka ndohet. Kemi një telefonat. Urna? Urna, për të ndëgjojmë. Selam Alekim. Aleikum, selam. Kom një të qëtë për ju, Hoq. Po. Para dy vite gjyze, kom fillon a mazë. E kom fallë regullesh 5 ko. Po. Ta njanartë vitit shkum, ka vdikë baba, apo ka vdikë papritë në durë, e kom njësë me qute mjeko. Po? Nuko kunë për me vdikë, po që ashtë të, e ga, ja ka shkru zoti, për e atër si tova depresionë jam kontrollu tash shumë jet po tash namazim ka hub kryr rekomni vezësë shumë të madhe sa nisi si më fal namaz sikur më fort ikosh më thon na lu se ti tash kim edik edhe jam gjendje shumë të keqe ba na kom për doshëm et tash ribanave nuk po më as më çumë fal sa bahin do ndit tani punë çte po isha mërdhas më as mu vesh sezon po çu vesh a ti tash on tash kom edik avem shumë gjete të vështirë vetë shtame të pit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 Ja Allah, që. se Allahu na shekret edhe diçka po sprovojmë veçkaq. A çort, a çort. Në basëputë që po bën sikur nderuar, po e vrim se sarmik e kemi shejtanin subhanallahu. Çdo i dyti shikua që po na telefonon, nuk ka çore, po undrih për, për lemi timi shejtanin e mallkumop. Andaj sona duhet muli dhe me Allahu azhjal. Sona duhet për krahi Allahu axhjalul, sona duhet ndihmë aty nga s'ne vet nuk mundemi kët betej me kët armik.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 Mbyksin e namazit, vallai nuk ka qetësin pa namaz. Po fillim më për u mundojmë të provojë, e, e falesh edhe ato stres, vazhdo, vazhdo, vazhdo dhe falë. Në çopse për shkak të hapave, nganjëherë nuk mund të më dal gjumi për sabah për shembull apo. Ti merrse bepët. Kur dish se orën, angazhoje dikë janë që më thirr në telefon për më quh. Për të ndodhur nganjëherë më tik namazi, edhe kur ke marrëse bepët, inshallah nuk i gju natë kollaj levolta. Por postojm nuk i gjunat atëherë, kur ti ke marrë të gjitha hapat e duhura dhe të nevojshëm për me fjalë namazin ku. Prandaj, kontakto me dinë muaj të muslimane, me dikën që thui thirrën bre kur quhet namazi sepse po e bita. Threm sa baje, threm drejken aksha me thërop. T'përkujton dhe kujdeso për namaz. Mos e lë namazin, qase vallahi me namaz do psohesh shumë. Pa namaz, të fshi në armikuj Zotit, Allah do rrit për shëririn ti. Prandaj, kjo është që të ka ndodhur, e kuptoj është një goditje në stres që e ke përjetuar. Vazhdo me hapa, edhe me me me këshilla që ti ka dhënë me siguri psikologu që ke kon, k, mëdon, e ke do të thonë e ke, ke konsultuar, më pas vazhdo me namaz. Vazhdo me Kur'an. Nuk prij shpun. Pse jo? Me me, me tentu, edhe më provu me me me me bëj një një uh, sesion të lezimit të Kur'anit, një terapicë caktuar me rukje. Me provu me lezimin e Kur'anit një hoçi besueshëm është atë zotë që leu ala shruash bota këtë ilaç provoj të gjitha që janë të lejuara dhe të legjitimuara dhe kthej u jetës ngasë shejtani valla do më të pat këtu të thyer e këtu me me me vese vdekja do të Allah ta zvjel aq ka mundsi me dek tash dikush më neve vallai ka mundësi shumë por nuk duhet më etu në e presion në vdekjes këtu vdekja duhet më të apo presion vetëm në rast Çemost na lën të habitim masoj bote e më haruam ligjin ndaj lotas jetë. Kaç? Kur habitem masoj bote, habitem mas filmave, mas serialeve, mas ndëjave, lejm namazin, duhet të dij se kena me dik. Mi fancohesh të na falë namazin, nëse ina rregull, në atë vdekja duhet me ndikim me na përmisur kujt na durimeve, në mënaq përmisur jetën. Momentin kur përkutimi vdekjes na shkatron jetën, atë kjo padysh mësh vezvese e rrezikshme e shetan nuk bën marr me atë ai shejtani mund morr me ton 1 milion herë kimedik kimedik vallahi billahi sken kimedik kur thot shejtani kur çtash let vjen letot 100 kimedik si besojna ne besojm allah xhall leula na kena me vdej kur allah thot kimedik kret buota mu qu kret çakon kosmos pe pe pe kriesave me miliona e miliarda njerze xhinne malaçe kret mu qu me kon kimedik e kimedik kimedik ki kur qusim ku besojm gas e kimedik kur allah thot kimedik kimëtuat sallot kilometu andaj ushën zemrën me kët besim me kët bindje ktheja vet besimin vetës me kët besim në Allah xhallah le wala tani ku e besve pse po lënë i armik për i armikut me gjëzu petaup luftërin bashortore e luftërin pritnore me fmije këso me rad ti ski prit a përse kaçi okay, është mas më sipas prit po ti bile spa ku edin syon dek do sa fëmitë tu soka çan ata e din se kanë nën të gjallë kanë po thosën duke kanë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 Me për lot, Allah Allah, jam adapt, jam shkret, më lë të përule para Allahut. Fohu para Allahut Levala. Thy Allah jamë dopt, jamë shkrit. Ti e din gjendjen tim O Zot, ti e din sa po mendon kjo. Veç ti O Zot jam kimë si më ndihmon. Ndihmo më O Allah, kapun për dorë. Njerëm nga këtë lashe, lut Allahun Levala. Lutë, lutë, lutë. Kush e lut Allahun Levala, Allah nuk e humb. Allahu prit për niveve më në gjuzirin ton ton duke lut, duke thirr. A do lut Allahun Levala? Gjithë ato mëni parasysh, kështu që të më ketë që i përmana. Mëni parasysh. Dhe mëri seriozisht parasysh. Qallaja jelor me pozitë. Më dal pikë këto citate. Më dal pikë këto krize. Nuk është kenieta kështu. Nuk është jet kjo. Prandaj kim mund si më të u shumë më mirë. Mundsi ti pas ke. Nga se spaskën në problem tjetër të, të, të theksuar për atë se asoj krizë që ke pas. Ajo ka qenë krizë, është një problem që ka kalu, duhet me i dhon vetës garat, sikur sot popullon. Në momentin se ka pak më të shpresë. Ka tash bul unë me minuta, më thon. Subhana Komunsi tash me mra, pëmikry, me komën, jes në ulen, kush më bra, ky tavani mbi kry, komunsi tush ku rrugë me si komunjes ulën kush bën hizmet, mos vetjeta. As nuk hata, nuk pihet mo. M'ulën me kalkuç që komunsi më gjet. Po na te kallon bursëti, elhamdullah, ça t'mandoi me çaktim tallat. Elhamdullahu na run, edhe ecën përpara. Po se kthe kukun shumë çka ndodh onash, çka thuat, komendot, çka komendote, komunsi më ndot. Po komunsi mësh më ndot. Pse mësh më më aktivizuan vetën ton mendimin e mirë. Një mendimin e keqë. Një nuk do të mu shëndru në armek të vetë vetës, me emy të vetë me mendime të këshia. Me emy të vetë me para gjukime të këshia. Jo, kështë Allah. Jeta më mirë përhirë të vetës të ndë. Pastaj në përhirë të familjare të tu. Për Allah, asë ta nuk një ndë gëzumë, masë njëmë në kur të shojnë ty kështën këtë gjendja. Për naj nuk i arsuje me ku në kështën. E kuptaj situatën q Po të thëmë sinqereshtë, nuk e arshujem me konë që shtauton. Këse, vdekja është vdekja, vjen me kone vetë, baba ka shku, ka vdek, ka qenë vdekje me radhë, kërshkanë njeri me mosh, është vdekje me ranë. Edhe, pajtojme të saktimin e allahët a zogjelë, dhe, i këthimi e i të sonë. Në gjitha këtu që i përmenë në delimë të tani, që mos ti përsriti dhe kemi telefonon duke prrit, dhe tjetë, këshill që e merr seriozisht. Si edhe ti do të ne zgjata nga se e di se shumë kanë këto probleme, ta marrin parasysh këtë, këtë këshill që e përmendëm tani dhe që kemi fulë të të kaluam dhe do të flasim për këtë çështje. Të kuptojmë seriozisht si se armiku ju nuk na do të mirën. Andaj t'ia duim në vetes tonë për atë rrap. Ne të kujtëm dihem me Allah xhëlaluha për të çikaluar provat që jolasht. Dhe këtë ta bëjmë duke e adhuruar Allah xhëlaluha me namaz e me lutje. Allah xhëlaluha na ndihmoftë kem në telefonat në telefon Urna Assalamu alaykum. Aleikum salaam wa rahmatullah. Dërgova nga televizion nga se pokopengisa. A se dog lidh shumë adapt dhe humbëm lidhen, kemi telefonat, urna ne? Kemi telefonat, urna. Hale. Urna. Hale. Hale. Këm Ka, një pytje për hëgjen? Po, po, falj, po të nëgjojmë. Apo më të gjë? Po, po, po të nëgjoj, po të nëgjoj, falj. Nja këm njës më falj, që dy vjetë, këm njës në, nja këm njës më falj, vërk të loj pa falj, Po, pa, në në shkrim, letëzim nuk i dije Po, kam qëtë mi ditë se që ish edhe në mes nësë kamerë të olëna Po Ashtë mas mirë të kështë dhe so se une nuk di shkrim e letëzim që me letëzume Që ish o mas mirë të që mi ju lutë Allahi Në mi plecu kushtet dhe shirat Po, po, e qartë, e qartë në shalë Ha, selam aleikum Aleikum, selam të Allah Um, alhamdulillah shumë shpesh po na ndodhmë ndëjgu nga ndëjguesët e dashikuesit tanë të në nderuar se kam filluar më fal, kam filluar më fal, kam filluar më fal, di kur para 2 vite, di kur para, para 3 muaj, di kur para 30, kjo alhamdulillah, kjo është një nder i madh që njerëz po i kthejnë namazet. Është për gëzim i madh për ne kur nga populli jon ka njerëz që, që në mos të modi i kthejnë namazet. Resullallahu xelallahu ata të gjithë ti bën gatë që i falin pesë vaktet. Fo, ajo çe pyeti se kaq që falon me lutë, po nuk desh të shkrim lezim. S'ka nevojë me diçkë me lezim për me lutë Allah xhellehu veala. Luta Allahun për atë që ke nevojë. Luta. Po sot është për mendesë ti falesh natën. Kemi telefonat po Ordanë? Ala. Orna. Selam aleikum. Aleikum selam. Do të sa me ti vao dy fytytë hut. Po? E pora është se ashtë hara me foljën një bënjë. Po. E dhe të që atje dhe rështë, une vjetë e kum posë, dëmë tonë, kome në sive. E dhe e, si vjetë ashtë verës, kome hi në prasjen. E të kom diremen se qësh me bon amazin, kur në sëpë vora, dëmë tonë, më, më këllën gjakës. Po. E dhe nuk diqë mu foljë, ashtë të në stanë, pa vdesë, nuk diqë jush. E të qartë, e të qartë. E të qartë. E të qartë.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 Jeni në lidhje të drejtpërdrejtë me Zotin e gjithësisë. Lëp pedi çka dush. S'kanoj me dişku kurgut lutës me Zotin lutje. Atë që kanë nevojë dhe dinë që duhet nga nevojat e kësaj botë, dhe bote, edhe të botës së tjerë, lutja Allahut e lavdona. Edhe në gjuhë sipër lutës, prish po. Lutje kur jeni sëqëdhe. Lutje kur e përdor në namazin grindi dur lutja Allahut e lavdona. Lutje kërkon gjaja ç që ke nevojë. Pyetja rrotës është sa a, bën me fol në banjë. Njëu hyn në banjë tash, baneti ona nuk e kanë vetëm 1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 e ka konzru besed me s'du shetan vabton. Ka se një qur për për shambull, e qurë fu njëre për imbanjo. Po nga njëre përshembol dikur s'e pyth diqka thot po, jo, shkurt për nevojt saktume, s'prish pun, për besed dhe a kështu më ratë, duke e kry nevojn nuk banë, e kry nevojn që e kje dhe delë, për, për nevojn fiziologike. Ndërsa, ka hi me la dhurt, ka hi me i marë të të të për machinës lames përshembol, ka machinë lames dhe ka mbanjo përsh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 thëtë këmë operu edhe qëka me varëm. Faljo me varë, nuk prish punë. Rjedhja e gjakot nuk e prish abdesin, si pas me ndim mëtsak të ulemave. Andaj faljo dhe nuk prish punë. Në qëse ki dyshjem këtë rritim, s'pa ku mërë atës përdo namazit dhe faljo. Po namazit më se lea apëton. Egzistimi i varës nuk guzëm e të pengun ka namazit. Faljo, pa problem. Kemi telefonat dhe s'a pa e kupte, është e fundit për sante. Assalamu alaikum. O të dhe sa me bo një pytje. O të dhe sa me bo një pytje. Oh. Isha, isha të shumë në gjami, edhe në të në nëmën t'i kaston një gjematli që nuk e kemi vojën në të një gjami atë më e zhinin. Edhe i kaston një gjematli së tira e zonin para vastit. Do më fanë ka qenë kua e i kini së ka qenë. E kaston në dy e një, një minutë e zonin. E kaston në dy e një minutë e zonin aka siën me herf po mësana, të të në në fire, në mos, në më sana u dorëse pitet zakon e votit në fyer mamaz në kuç që shko vajs se jam në dhami si si un dhami si më do pak atarova sa që më thir votin përpara desamolin e pyetë a ka gjënat që eventual pas vras në gjasin që ka fyer e zonën ja zëtiu edhe një herë me fyer e zonën e djalë e çartë e çartë salaun alejkum selam ve çartë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 Mungon xhamat, mungon hoxha, mungon mezinë, atare ka dikush tjetër që është pasurine që me siguri mezinë kur mungon e kalon dikon ventin atë. Por jo mund, s'ka mezinë, e, e shans ton të thirë zonin. S'ka hoxha, shans me dëton imam. S'bam këto mund. Andaj po dishim sa ai që ka thirë zonin para ko, gabim ka vënë. Tash parmena, jo pet, të më nësi, për mëna, ju në xhami apo tek pas mundsi për shembull, me këshillu njërin. Po dikush që ka ni zonin në i grun shpe ka fal e zonin e kindi para vakte. Ça i bue atë? Kushe merë gjunojnë e, e kësa që ka fale namazin para kuha? Pas kujtes. Dhe me drejt është nga njerë musidhë me dhe njerës pak me zët ngritur. Me drejt është musidhë me dhe njerës pak myri. Po the mrena kufive të nërmades, me nasoj që është mërale, me nasoj që është njerëzore. Po arme një tom pak ma ngritur, me njësili pak ma, ma ma ma ma ma të rap, po them kështu po the, të pak, apëtoni jot për te i mase, për skira që bën nuk është thjesht, nuk është thjesht. A thënë që domethënë më, më dhe zan para kohë? Ti shkon namazë akşam ja me për shemb, sa njerëz do të kan qenë agjërushëm, gra që kompenzojnë Ramazanin për shemb, më bëjnë fton para vaktit. Kush e merr policinë që ka prishin djagin para vaktit? Është ka po që punë thjesht. Njerëzit e kuptojnë me thirëzan punë thjesht, me dal imam punë thjesht. S'është Së hoqë dalunë. Ka thënë vëllazë kë iki përësi, gabon namaz për shemb, i marrin qof kë djemonin që ke Ramazani. Kush ia si përzi për namaznë të hynë? Ndonë mundu. A do të mundohen se ti më drejtë ke që je shqetësuar, se i përgjesh xhamin. Këshilli i xhamisë janë ndihmëtor të xhoxës, ata i ndihmojnë xhoxës dhe më izinit që më moi situatën kontrol, me në kontroll, më moi xhamin në rregull. Dhe e kuptoj pse je shqetësuar. E kuptoj pse pse ke reaguar pak rapt për këtë, por s'u nuk po di sa ka qenë shkalla aq sa ka mundsi që edhe këtë ka luqufin. Ka mundsi. Ka se lejohet më reaguar pak minutë apo do jo më tepruj. Jo më të prunëse, ka bo gabim, po kam funksionoj reagoj. Por jo më të prunë. Tu se ke, ta bërmë magjikë të pru. Unë më kërku hallall, të fal, unë nuk kam kusht kundër të kundërtie. Por më të vërtetë ke bo gabim madh, edhe mundesha të më reagoj. Qyse ka qenë të pruar, për çdo të pris kërko hallall tek e fundi, apo ndaj. Por çu të mëmëse ke reaguar mirë siç duhet. A çareskiçja më kërku hallall, edhe pse po them, ki drejt, mos e çu. Ki drejt, më nive të an kaç para që kanë dhot, andaj